adalah seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Beliau hidupnya miskin. Tetapi kemiskinannya sama sekali tidak mengurangi kekuatan ibadahnya. Salatnya pun selalu berjamaah. Di mana ada Rasul salat menjadi imam, di situ Sa'labah bermakmum. Hanya saja saat labah ini aneh Tiap selesai sholat Langsung pulang Tidak wirid, tidak zikir, tidak doa Jadi kalau sahabat-sahabat yang lain selesai sholat Allahumma antas salam Sa'labah ini malah Allahumma lantas jalan Begitu setiap sholat Sampai satu saat beliau ditegur oleh baginda Rasul Sa'labah Labaika ya Rasul kau ni macam orang munafik saja Nggak bertah kau di masjid Atau tidak pentingkah doa dan wirid itu menurut kau Tiap selesai sholat pulang Salam pulang Kenapa begitu salah pak Maafkan saya ya Rasul Kenapa Saya bukan tidak menganggap doa dan wirid tidak penting Lalu Bukan juga tidak betah di masjid. Kemudian kenapa kau terus pulang begitu? Saya ini keluarga miskin ya Rasul. Kain satu pun berdua dengan istri saya. Ketika saya solat di masjid sini, istri saya di rumah nunggu giliran solat dari sarung yang mau saya sedang saya pakai ini. Kalau saya pakai wirid dan zikir istri saya tidak kebagian waktu solat. Begitulah. Iya. Oh. Lalu bagaimana salah Begini saja ya Rasul. Ini sudah kadung ditanya oleh tuan. Hmm, tuan kan Rasul. Ya, kenapa memang? Ya, Boleh Rasul itu kan doanya jarang meleset. Maksud kamu? Tolonglah doakan saya kepada Allah agar saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya sarung punya sendiri, istri punya sarung sendiri, tenanglah saya beribadah. Rasulullah senyum. Kemudian bilang Sa'labah Saya ya Rasul Kau bukan orang Islam Iya Bagi orang Islam contoh yang paling utama itu siapa Iya Tuhan ya Rasul Kau lihat saya kaya Tidak Lalu kenapa kau mau minta kaya Begitu ya Iya sudah pulang saja Pulanglah Sa'labah Esoknya ketemu lagi dengan Rasul Gimana Sa'labah Sudahlah Rasul, doakan saja supaya saya jadi orang kaya Salah apa? Saya ya Rasul Qalilun tuaddi syukrahu khairun min kasirin la tutikuhu Sedikit kamu syukuri, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi kau tak kuat mengembannya Sudah, pulang saja Baik ya Rasul Hari ketiga kemudian ketemu lagi dengan baginda Rasul Kali ini sudah dengan tekad yang bulat. Bagaimana seolah apa? Sudah ya Rasul. Sudah bagaimana? Sudah saya fikir. Lalu, iya sih syukur-syukur. Tapi kalau sarung bersatu dipakai berdua, sulit juga syukurnya. Sudahlah, doakan saja kepada Allah agar saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya akan sedekah, saya akan solat berjamaah. Tiap orang akan saya berikan haknya. Pokoknya bereslah kalau saya jadi kaya nanti. Begitu. Permintaan Sa'labah. Didesak sedemikian rupa, akhirnya baginda Rasul mengangkat kedua belah tangan, mendoakan Sa'labah. Allah merazuk Sa'labah. Ya Allah, berikan rezeki kepada Sa'labah. Oleh baginda Rasul, Sa'labah dihadiahkan seekor kambing. Betina yang sedang hamil. Peliharalah kambing ini Sa'labah, mudah-mudahan bawa berkah bagi kau dipelihara lah kambing ini oleh Salabah sampai melahirkan dua ekor sekaligus, satu menjadi tiga, tiga menjadi lima, lima menjadi tujuh, makinlah hari kambingnya makin banyak berkembang biak ketika kambing banyak berkembang biak, Salabah mulai kesibukan, datang solatnya mulai terlambat tadinya sebelum waktu sudah menunggu di masjid, sekarang imam sudah komat, baru dia datang Lama-lama solat lima waktu pun tidak kelihatan. Jumat saja di masjid. Itu pun kalau khatib sudah naik mimbar, baru dia datang. Terakhir Jumat pun tidak kelihatan juga. Orang tanya, ke mana Sa'labah? Sibuk keluar kota, ngembala kambing. Ya wailah Sa'labah. Sayang sekali, celaka sa'laban. Sampai ketika turun kewajiban membayar zakat. Alih-alih Sa'labah malah tidak mau mengeluarkan zakatnya. Sampai di zaman Usman bin Affan, Sa'alabah mengalami kebinasaan dan bangkrut kembali dengan seluruh hartanya. Pemirsa TV 7, Riwayat ini adalah sebuah potret. Bagaimana seorang Sa'alabah, Diuji dengan kemiskinan, dia lulus. Tapi saat diuji dengan kekayaan, Dia gagal berantakan. Ketika miskin, dia hamba Allah. Setelah kaya dia pindah menjadi hamba harta. Sikap ini mencerminkan tidak istiqamah. Tidak punya pendirian yang tetap dalam menjaga nilai kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. isi hidup ini penuh cobaan ujian. Quran sudah menjelaskan itu kepada kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khafi wal juu' wa nakshin minal amwal wal anfus was samarat. Dan pasti Dengan lamu tauqid Dan pasti kami akan uji kamu Dengan sebagian kecil Sebagian kecil Dari apa? Minal khawf Rasa takut Kadang dalam hidup kita dihinggapi rasa takut yang tak beralasan Sudah kaya takut kalau jatuh miskin sudah punya kedudukan takut kalau diambil orang. Takut kalau ada mutasi. Takut kalau harus turun jabatan. Sudah hidup takut kalau mesti mati. Takut yang sering tidak beralasan. Wal khauf. Rasa lapar. Secara makro khauf dan jo ini kan masalah hankam dan ekonomi. Keamanan dan kemakmuran. Seringkali kita diuji dengan ini hilangnya rasa aman, ekonomi gonjang-ganjing ini mahal, itu mahal, ini naik, itu naik. Lapangan kerja sulit, persaingan hidup tajam. Apalagi sudah masuk pertengahan Ramadan ke atas. Orang sudah konsentrasi, mau mudiklah, mau lebaranlah. Sehingga konsentrasi ibadah pun sering buyar. Tengoklah. Pertengahan Ramadan ke atas ini Masjid-masjid separuh saja pun sudah bagus dia Softnya semakin maju Artinya orangnya semakin kurang Pemirsa TV 7 yang berbahagia Ujian itu juga dalam bentuk wanak seminal amwal Kekurangan harta Kehilangan, rampok Kecurian Wal anfus, kekurangan jiwa, kematian Kekurangan buah-buahan. Menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan itu. Allah memberikan sandaran. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi segala macam ujian tadi. Siapa orang yang sabar? al iza iza asabatuhum musibah, kaluhu innalillah wa inna ilaihi rajuhu. Yang apabila mendapat suatu cobaan, segera sadar. Segalanya dari Allah dan segalanya pun akan kembali kepada Allah. Ada baiknya kita angkat satu potret lain. Potret Nabi Ayyub AS. Nabi Ayyub sebelumnya adalah orang yang kaya. Beberapa rasul memang kaya. Binatang ternaknya banyak, sawah ladangnya luas, rumahnya bagus... Iblis tidak senang kalau ada orang semut-semut saja. Jalan-jalan normal baik-baik saja. Iblis dilapor, Tuhan hambamu yang namanya Ayub itu mau ibadah karena kaya dia. Coba kau jatuh, kalau dia jatuh miskin selesai ibadahnya itu. Allah bilang Iblis, aku tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktikan Tuhan, silakan. Iblis pun turun ke alam ini menggoda Nabi Ayub. Mula pertama Dia binatang ternak Nabi Ayub Lalu dirusak sawah ladangnya Sehingga praktis dalam waktu singkat Nabi Ayub jatuh dari orang paling kaya Menjadi orang paling miskin Dan itu tidak mudah Dan itu tidak mudah Mudah mengalami frozen emotional attitude Shock Sudah begitu Iblis datang menemui Nabi Ayub Yang sedang ibadah di mihram dalam masjid Ayub Ya, sedang apa? Ibadah Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan Tahukah kau Ayub? Kenapa? Tuhan yang sedang kau sembah sekarang ini Dia sudah sudah bikin miskin kau Sawah ladangmu Binasa, rusak Binatang ternakmu mati semua Dan kau sekarang jadi orang miskin Ayub Buat apa lagi jembah Tuhan yang model begitu? Dia sudah bikin miskin kamu Nabi Ayub Senyum mendengar itu Benar Benar Binatang ternak saya Binasa Binasa Sawah ladang saya hancur Hancur Dan sekarang saya jadi orang miskin Miskin Alhamdulillah Alladzi a'tani Wa akhaza minni Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan harta kepada saya Dan sekarang mengambilnya lagi Tengoklah Nabi Ayub ini Ketika binatang ternaknya binasa Sawah ladangnya musnah Bukan innalillahi malah Alhamdulillahilladzi a'tani Wa akhazamini Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan kekayaan kepada saya Dan sekarang mengambilnya lagi Allah yang memberi Allah juga yang mengambil Inilah yang disebut sikap istiqamah Ibadah kita tidak bergantung kepada cuaca Sebagaimana di awal tentang Sa'labah bin Hatib Al-Ansuri tadi Dalam keadaan miskin Dia tekun ibadah Setelah diuji dengan kekayaan Dia malah tidak karu-karuan Karena itu penting bagi kita Menjaga sikap istiqamah Untuk tetap konsisten Dan konsekuen Sebagai hamba Allah Dalam segala keadaan Dalam segala situasi Sehingga nilai kehambaan itu Mempunyai nilai yang istiqamah Pemirsa TV7 Semoga ibadah Ramadan Membuat kita menjadi orang-orang yang istiqamah Menghadapi ujian yang diberikan Allah kepada kita